Жандарм кладе ложку і глядить на нього здивований. «Що? Ти сиї ночі на Купіння їхав?» – Микола. «Та же їхав?» – жандарм. «Попри Купінську коршму?» – Микола. «Ну та же не куди. Ще зупинився, хотів коні напоїти, та якась мара відро урвала. Почав було стукати до жидів, але якось ніхто не виходив. А я подумав собі. Ей, уже і так додому близько. Та й не достукавшися нікого, взявся та й поїхав». Жандарм. «А давно це було?» Микола. «О, певно, вже зо три години тому. Хоть то від нас до Купінської коршми ледво півмилі, але я так почав їхати, так почав стягнути та з дороги збиватися, що здавалося, що принаймні півроку їду. А тут чоловік сам самісінький у лісі». Жандарм. «То ти сам їхав, і не тямиш, їхав ще хтось за тобою?» Микола. «Де там?» «Усі наші поперед мене виїхали, та й усі їхали на Радловичі, гостинцем». Жандарм. «Ну, а в коршмі світилося?» Микола. «Та було світло, але вікна були заслонені, та й двері замкнені. Мабуть, жиди вже спали, бо на мій стук ніхто не обізвався». Жандарм воркоче. «Ну, певно її. Їдять?» Мовчанка. Анна сидить на припічку, силується їсти та не може. Жандарм. Ну, спасибі вам, пане господарю, за вечерю, Кладе ложку і встає. Микола, замало, видихай, здоров, встає також, оба сідають на лаві. Анна мовчки спрятує за столу. Жандарм придивляється Миколі збоку. Ба, що се у тебе, Миколо, таке лице обдряпане. Я щось не тямлю, аби ти був охочий до бійки. Микола змішаний. Я? Ха. Ага! «Та куди мені добійки? Я чоловік спокійний, а сетій нещасні латри сьогодні так мене доїхали. Тільки що я почав брати з купи поліна, а вся верхня верства гур-гур на мене. Ще щастя, що мене на місці не забило». Жандарм. «Ов, то погана пригода». Микола. «Ой, найбог боронить від такого зарібку». Жандарм. «А багато заробляєш на день?» Микола. «Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. Вісім шісток на день. А тіко чоловік надвигається, намерзниться, намучить себе і худобу, і нагризеться, то відріксяв і від того зарібку». Жандарм знову придивляється його лицю. «Але тебе, брати, таки порядно ті Поліна мусили заїхати. Ціле праве лице, мов граблями подряпане. Микола, та кажу тобі, що, як на мене, з правого боку Поліна гуркнули, то я думав, що мені голову на карму зрозбили». Жандарм встає, проходиться по хаті і сідає ліворуч від Миколи, а потім глядить на нього. «Ов! Та бо у тебе і з лівого боку ще гірше каліцтво». Микола змішаний. «Та то я тим боком на землю впав на ріще. Та й так направився. Це щастя, що ока на не висадив». Жандарм заглядає йому в очі. «Е-е! Та бо і спереду шрам на чолі зовсім, якби хто подряпав, ще й синці попід очима. «Ей, Миколо, признайся, це не від Полін!» Микола ще гірше змішаний. «Що ти знов? До чого маю признатися? Бійме ми, Боже, що я з ніким не бився. Та й нащо би я тебе дурив?» Жандарм сміється і клепче його по плечі. «Ну-ну, Микола, не бійся, я не твій гість, то не потребуєш мені ні до чого признаватися. Але все одно тобі скажу «не Боже, ти на крутаря не вродився, видно відразу, коли хочеш щось збрехати, а воно тобі ані руш не вдається». Микола зляканий. «Але ж скариш то мене, Господи!» «Анна, Миколо, та покинь же божитися, ось подумай, радише, де ми панові Шандареві постелимо?» Пізня година, а ви оба помучені, пора спати. Микола. ай я й твоя правда не бого. А я, дурень, забалакався та й забув про все. А я зараз, зараз. Капається сюди й туди по хаті та не може потрапити на лад. Надіває шапку та й кожух. Анна. Ба, ти куди? Микола. Я зараз. Знаєш, я так думаю. Околот соломи принесу. Постелимо Михайлові отут на землі. Ти тільки верет, яких приладь. Подушку, а кожухом накриється. Жандарм. О, спасибіг вам. У мене є свій плащ. Анна. Та я би була сама за соломою пішла. Микола. Ну і куди тобі? Я вам зарисько принесу. Бере шапку і виходить. Ява сьома. Ті самі, без Миколи. Анна порується коло постелі. Жандарм підходить до неї і бере її за плечі. Жандарм. Анно.